Itt? És most... Közéleti háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Ez itt egy hangos nekrológ lesz Megkésve, nem megkésve Vannak olyan emberek, akik tartják a szabályt, hogy valakinek a halála után hány nappal lehet Azt hiszem, hogy ez a kötelező nyolc nap, vagy nem tudom hány nap van ez azon kívül van, de belső késztetésem volt arra, hogy megemlékezzek Hankis Elemérről, akit ismertem, nem voltam vele olyan nexusban, hogy magam megtehettem volna ezt a visszaemlékezést, és amikor azon gondolkodtam, hogy kivel kéne beszélgetnem, akkor egyből Gartner Éva jutott az eszembe, de az a helyzet, hogy Gartner Éva időben jóval megelőzte Hankis Elemért, így aztán Őt nem kérhette meg arra, hogy emlékezzen Hankiselemérre, de én se ismertem volna azt hiszem meg Hankiselemért, ha nincs a gardner -éva. Aztán azon gondolkodtam, hogy ki az, aki él, és én vagyok vele olyan viszonyban, hogy visszaemlékezhet Hankiselemérre, és ott már nem volt vitás az, hogy Bányai Gáborral beszélgetsek, azzal a Bányai Gáborral, akivel egyszer majd talán egy ilyen, van egy növény, amit időnként szoktak úgy futtatni, hogy úgy a száraik úgy egymásba kapaszkodnak, a mi életünk is nagyon sajátságosan alakult egymás mellett, de ilyen műsort, még, vagy ilyen beszélgetés, még soha sem folytattunk. Bányai Gábort hát elég régóta ismerem, nekem magyar jelöltem volt, és aztán egy párszor keresztezte az életemet, vagy én keresztesztem az övét. Hol és milyen körülmények között, de ez most nem a tanú, ismerted meg hangkiselemért? Hát, amikor van egy hogy fogunk beszélgetni, akkor én is felkezdtem magamnak ezt a kérdést, hogy nagyon-nagyon hogy én nem emlékszem. Nem tudom megmondani, hogy amikor és hol találkoztunk először. Ha jól emlékszem, akkor, akkor valamikor a 60-as évek végén egy, akkor úgy voltak olyan összejövetelek, amiket később néha félhivatása nevezek repülő egyetemnek is, különböző vakásokban összegyültek értelmiségiek, fiatal emberek, egyetemisták és nagyon okos embereket hallgattunk, és próbáltuk elképzelni, ez később 68 után volt, próbáltuk elképzelni, hogy Ilyen lehet az élet a szabadságban, és akkor azt hiszem, hogy ilyen alkalommal találkoztam először a hangkiselemével, aztán egy filmklubban találkoztam vele, bemutattak neki, és én nagyon megvoltam tisztelve, és nagyon erültem ennek. És aztán ugye aztán 73 óta televíziózom, és ott rögtön az első évben, szinte egy műsoromban meghívtam, és akkor elkezdtünk beszélgetni, és aki egyszer beszélgetett, ha a azt tudja, hogy nagyjából kettő-három perc kellett rá, hogy az ember a bűzkörébe kerüljön, hogy elvarázsolódjon. És onnantól kezdve mindig akartam hallani, hallgatni, és ő meg megtisztelt azzal, hogy a barátjánál fogadott. Lehetséges, hogy ez a beszélgetés meg lesz ismételve, de amikor beszélgetünk aznap jelent meg a magyar narancs, amelyben Szilágy Jákos emlékezik hangis elemére aki 1928-ban született és 2015-ben halt meg de a te most annyiban alkalmas arra hogy felidézzem ezt a nekrológot, hogy ő is úgy írja le hangis elemét, mint egy beszélgető embert Igen, nagyon Kevesen uh, vannak az ilyenek. Uh, tehát ismertem nagyon-nagyon okos embereket, akik fantasztikusan tudtak kinyilatkoztak, és ezt nem negatív értelem, én ezt Elképesztő kinyilatkoztatásokról voltak képesek, az ember nem hallgatta őket, még egész fiatalként. Nem tudom, Lukács György, ilyennek ismertem, aki, aki nagyszerűen tudott kinyilatkozni, de még egy csomó nagy embert mondhatnék. És aztán vannak a beszélgető emberek, akiknek mindig ott van valami kis mosolya a bajszuk alatt, az óruk alatt, a szemükben, ahogy iszecsippentik a szemüket, és ahogy néznek a világról, és tudnak beszélgetni, és arról mindig jut valami. Nekem volt élményem néhány, néhány nagy beszélgető emberrel találkozni, akik a barátjuknak fogadtak, és, és valahogy irájuk emlékszem a leginkább nem tudom, három nevet tudott most mondani, Szentkotini, Krosmán, Véván és elemért, akik, akik mindig beszélgettek. Mindig beszélgettek, és a beszélgetés közben egy csak ott volt uh, a világ. Mondhatom, hogy mint üveggolyó, de nem akarok érnek a forrákat, nem tudom, miként volt, de ott volt a világ. Tényesen mindegy volt, hogy miről beszéltünk. Parfilmokről, egy irodalomtörténeti eszéről, egy darabról, arról, hogy hamlet ott szólal, a harmadik felvonásban, és e, Proszterom érkevél a pálca. E, teljesen mindegy volt, hogy milyen téma. Ha egy kutya tette az önébe a fejét, mert sokat e, járt e, nálam és nálunk is, a, az otthonomban hangkiselemérés kutyánk volt, és kutyák szerették őt, és hogy csak egy kutya oda a fejét az övébe, arról is tudod beszélgetni úgy, hogy az ember öt azt a hogy hiszen már megint az egész világról beszéltünk. Szilágy Erkos azt írja, mindaz, amit hangis elemért társadalomtudósként, irodalomtudósként, szociológusként könyvekben írt meg, és tett le az asztalra kevés kivételtől eltekintve közelebb állt a beszédmifajokhoz, mint az értekező Prózához. Egy sor könyve pedig formálisan is beszélgető könyv ilyen például a 10 parancsolatma, vagy az öletrajzi beszélgető könyv a kétszög, de más könyveiből is inkább beszél, csevek, társalog, mint ír. Ennek nem ellen, hogy legszívesebben nagy, nyugati egyetemek töltötte volna az egész életét és legotthonosabban könyvek érezte magát, hiszen kivitathatná, hogy a könyvek is beszélgetőtársaink, és hogy a tudós közösség még élő és már nem élő tagjai évszázadokon átívelő folyamatos és lezárhatatlan beszélgetésben vannak egymással. Igen, ez elég pontos fogalmazás. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az a fajta tudós értekező próza, amit ő írt, mert azért egészen elképesztően tudok elemezni. Tehát nekem az egyik első hang is élményem, az irodalom tudós hang is még a nagy váltás előtt, mielőtt ő uh, társadalom tudós lett az is és társadalomtudós jegyenek csendesen egy zárójelben, de mielőtt a nagyváltás, irodalom, a modern irodalom kutatójából, szociológussá lett, nem véletlen váltással. Most az a, az a nagyon is értekezett róla, amit akkor írt, és ezek az elemzések, amelyeket akkor írt, az a tudományos szemmel nézve is tökéletes alkotások. A beszédet nem nevezzük inkább az attitűnek. Miért változott? Tessék. Miért változott? Azt hiszem nem nagyon lehetett mást csinálni abban az években. Tehát lehetett irodalomtudósnak lenni, de mi nek? Miért is? Tehát az irodalom. Az az irodalom, az akkor foglalkozott, tehát a modern eh, irodalom, az akkoriban eh, megjelenő eh, modern irodalom, ami hát azért alapvetően változtatni az irodalomról alkotott véleményünket és a szemléletünket. Az a váltás, az a paradigmaváltás az irodalomban, az egy mély társadalmi váltással és válsággal volt összefüggésben. Tehát ha valaki becsületesen irodalomtudósként foglalkozott az irodalommal, akkor ettől csak beleakadta valóságba egyfelől. Másfelől az akkori Magyarországon irodalomtudósnak lenni, e, hát a némileg ré, is bocsánat, nem az irodalmákkal akarok ebben veszekedni, vagy, vagy az ő érdemeiket elvitetni, de egy kicsit elszecsérelt idő volt. A, a legjelesebb irodalmának és irodalomtudósok e, nem véletlenül a valósággal kezdtek foglalkozni, nem azzal, hogy, hogy, hogy különböző elméleteket bizonyítsanak az ördalmon keresztül. Tehát te lehetett a modern regényről, az új regényről ö, eszéket írni, de előbb-utóbb beleütköztünk abba, hogy de miért is jelenik meg az a regény, miért... Milyen közeget tükröz, milyen valóság, és ez a valóság egyszer csak kikényszerítette az, hogy azzal foglalkozni. Nem akarok ebben a szerintelenséggel, nem meg szemtelenséggel, de bárkivel összeosított, magamat odatom, de, de én is irodalmárnak készültem és én tudósként kezdtem népkeztem, ahogy a pályamat, majdnem az lettem. És aztán én egy másik irányba mentem el, is kezdtem a televízió, rádió, újságírás. Tehát a valóságnak egy másfajta felfogásával nem lehetett akkor más csinálni. És egy olyan élettapasztalattal, ami hangis elemének volt, és mindazok, amikkel ő átment. Ezekről az élettapasztalatokról lehet valami konkrétabbat tudni? Hát ugye őt az 56 után letartóztatták, börtönben volt, megtapasztalta a megtapasztalta népi kollégiumot, megtapasztalta az édesapja és a családja a Devreceli cégis polgárságot, aztán mondom a az néti kollégiumot, aztán az 50-es éveket és 56-ot, és a börtönt, és utána valamit kellett kezdeni ezzel, ezzel a rengeteg tapasztalattal, aval a hatalmas tudással, ami valami már akkor is e, ott volt a fejében, a nyelvekkel, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy nem tudom, tehát még, még, még az utolsó napok, bármikor, hogyha ha az ember egy, idézett neki egy verset, e, ne, egy kétszereset, verset, mert ez a kedvence, akkor az azonnal angolul folytatta mert, mert e, még az a nemzedék volt, aki azt gondolta, azt vallotta, hogy irodalmat akkor tudunk a leginkább olvasni, az eredeti nyelven olvasjuk. E, olyan elcsépelt polihisztor volt, de igen, az utolsó polihisztorok egyike, hanem az utolsó, nem tudom. Nem Most mi. nézzük a határok feszegetését. Az egyik határfeszegetés arról ír Szilágyi Ákos a másik határfeszegetésről pedig majd kérdezlek én. Szilágy Jelkos a következőket írja. Paradox módon Hankis elemér, Aufklärista színezetű hol hatalmi elit, hol a nép józan eszére önérdekének belátására morális újjászületésére appelláló országmentő és társadalmi javító tervezete és mozgalmai éppen az általa feltárt évszázadok alatt beidegződött és áthagyományozott módokon feneklettek meg. Mert amennyire igaza volt abban, hogy az egyes ember föltalálhatja vagy kitalálhatja magát ezek idézőjelben vannak a szavak képes lehet a szabadidő műháza enni fordulatára, abban alig, ha nem tévedett, hogy erre egy egész ország, egy egész társadalom is képes lehet, csak el kell határoznia magát. Ugye ez a talált ki Magyarországot és a többi mozgalomra vonatkozik, amelyek kapcsán írja el Szilágyi Ákos. Igen. Ez egy nezteltesen nehéz dolog erre válaszolni. Értem, hogy Zákos mire gondol. Biztos, hogy van igazsága, de nem biztos, hogy mindenben igazsága van. Uh, ha úgy tetszik, igen, bizonyos értelemben, amit uh, is ellenére ezekben a uh, dolgozatokban, azokban az elképzelésekben, azokban az elindított akciókban, egy bizonyos értelemben utópia. Mélységesen ismerve a valóságot, alkotta meg az utópiát, mint az utópisták szokták. Morusz Tamás is úgy írta meg az utópiáját, hogy tökéletesen ismerte azt a valóságot, amiben élt, amiben gyökelezett. És, és nem hiszem, hogy ne tudta volna, hogy, hogy ezt a gesztust egyszerre nem teszi meg egy egész ország, vagy egy emberiség, vagy akárki. De ha nem hisz ebben, akkor nem lehet leírni egyetlen ilyen sort sem. Az, az utópia, az nem naivitás, az utópia az hit. Az egyfajta hit, és, és a beszélgetős embereknek hitük van. És ő hitt abban, meggyőződésen szerint hit abban, hogy, hogy ezt a, ez a fajta megváltás, mármint mindenkinek a saját megváltása, mindenki találja ki Magyarországot, mindenki találja ki magát, ezt a is meg kell tenni. Hát egyszer elhiszi, egy, kettő, száz, kétszáz, millió. Nem lehet egyszerre megtenni ezt a lépést, és azt ő is tudta. Nem hitte, hogy ez egyszerre megtörténik. De muszáj, muszáj elhitetni magunkkal, másokkal, hogy meg lehet tenni ezt a lépést, hogy ki lehet találni Magyarországot, ki lehet találni. Ebből a szempontból rossz a szó, de nem tudok most hirtelen jobbat találni, vagy nem is akárok akarok találni éppen azért, mert akkor aztán majd foghatod, és azt mondhatod, hogy ez nem igaz. Mennyire volt fantasztikus. Uh, igen, értem, nem, nem, tényleg nem jó szó a fantazza. Nem volt fantaszta. Szerintem nem volt fantaszta. Uh, furcsa dolog két lábbal állt az elefántsontornyában, amely elefántsontorny valóságban Igen, ez egy tökéletes leírás, és tökéletes arra, hogy átérjünk egy másik témára, ahol uh, mi együtt is működtünk, így aztán közvetve vele is. Vajon az elefántcsomtoronyban való kétlábon állásának mennyire volt jó, rossz, bármilyen példája a Ami Amihez hasonló feladatot talán egyszer töltött be életében se, azt megelőzően se azután. Igen, ugye ez a rendszerváltat, nagyon fontos. 1989-90-ben vagyunk. Abban a pillanatban, amikor elhiszi az egész magyar értelmesét, talán az egész ország, hogy rendszerváltás van. Rendszerlátás következik be. És ebben a pillanatban nem lehet más tenni, mint Szájherkulesnek lenni. Nem lehet, ez nem fantasztaság, és nem az abból való kilépés. ez a hit, megint csak a hit, és a hitelesség. Abban a helyzetben, ha fölkérik egy gyakorlati feladatot, nem lehet, nem lehet mondani. Mert akkor önmagának mondaná ellent. Miből adódott, hogy őt felkérték erre a feladatra? Azt gondolom, hogy azért, mert, mert Ugye ő már tudósként is a strukturalizmussal foglalkozott. Az elemét gondolkodása elképesztően struktúrált volt. Hihetetlenül sok különböző elemet tudott egy másodperc alatt összerendezni struktúrává. A, akkor, a rendszerváltáskor, a televízió és a rádió tudta az úgynevezett közszolgálti médiumok, amelyek addig állami monopóliumok voltak, állami médiumok voltak. Ezeket át kellett alakítani köz. Ez látszólag egy egyszerű lépés és tulajdonviszonyi meghatározás, valójában sokkal, sokkal, sokkal kevesebbről van szó. És előbb nyilvánvaló volt, hogy nagyon kevés olyan ember van, mint, mint Hank aki ezt képes gondolatilag is, de közgazdaságilag, szociológiai is megtenni. Tehát képes végig gondolni azt, hogy egy intézményi struktúrát hogy lehet felépíteni úgy, hogy ez az intézményi struktúra példát, példaként szolgáljon, egy közszolgálati struktúra számára. Mert ez volt a tét. Nem az volt a tét, hogy a magyar Televízió tovább él, vagy nem. Az volt a tét, hogy sikerül -e megteremteni a közszolgálatosság étoszát és mítoszát. Nem, mert tényleg azt mondja, hogy ott van a BBC-be, át a BBC kódexet, és már rendben is vagyunk. Ugye erre szokták mondani, hogy egész más az, ahol 500 évvel öntözik az üvet, az másképp zöld. És másképp lesz az a fűződ, amelyeket ki kell találni a fűzet is, az öntözési módot. És erre van 5 hónapod. Gyakorlatilag egy szobóval kellene kérdeznem, de azt hozzá kell tennem, hogy nincsen szerencsésebb kérdésem, de szerencsétlen sikerült. Igen. Igen. Etikai, morális értelemben sikerült. A magyar televíziózás legfényesebb időszakai közé írta be magát a, a három év. Uh, és nem csak azért a harcért, amit lefolytatott, tehát a háború és annak a fantasztikus kiállása és morális tétele. a holkolhásznyiájként, hormórusztalásként, az most mindegy. Nem ezért, hanem azért, mert valóban egy működő struktúrát épített fel. Egy olyan működő struktúrát épített fel, az a, az a pár év a produceri rendszer kialakítását, és nem akarok a részletekbe menni, olyan Példát mutatott, hogy a mai napig e, nem tud igazán eltérni e, a közszagági televíziózás. A BBC évekkel később vezette be azt a rendszert, amit mi 1992-ben leraktunk a kormányasztalára. Igen, sikerült. Másfelől nem sikerült, hiszen őt magát fegyelmi úton távolították el a televízióból, két legközelebb munkatársát pedig rendőri úttal. Ugye mert ebből a kettőből az egyik te voltál. Igen. Ilyen értelemben lehet azt mondani, hogy nem sikerült, de mégis azt mondom, hogy igenis sikerült. Soha többé nem lehet. Azután a két vagy három év után ugyanúgy megcsúfolnya a közszolgálatiságot. Nem lehet. Innentől kezdve mindig ott lesz tanúságként a hangkisféres struktúra. És megkerülhetetlen. És ha valaki megkerülhetetlen tud alkotni, nem csak szociológusként, tudósként, könyvben, értekezésben beszélgetésben, hanem struktúra felállításban, akkor az siker. kis és a politika. Hát erről tudok talán a legkevesebbet. Azért tudok talán a legkevesebbet, mert, mert soha nem politizáltunk. De mi rengeteget beszélgettünk, és soha, őszintén mondom soha nem politizáltunk. Én azt vettem észre, voltam vele együtt közös eh, politikusokkal, akkori vezető politikusokkal és olyanokkal, akik akkor kezdők voltak, és lehet például, hogy ma már vezető nagypolitikusok. Soha nem beszélgetett velük politikusként. Beszélgetett velük. Mindig beszélgetett velük. Őt nem lehetett ö, ö, berendelni, nem lehetett kihallgatni, nem lehetett ö, utasítani, de csak beszélgetni lehetett, ezt ők elérte bárkivel, bármikor, bárhol, hogy ne lehessen más csinálni, mint, mint beszélgetni. És a beszélgetés közben érvelt, és embernek tekintette a másikat. Te tehát úgy értem, hogy embernek tekintette, hogy nem érdekelt annak a foglalkozása éppen mi. A gondolata érdekelte. Az érdekelte, hogy az fölvetett valami az horletes struktúrába behelyezik. Mind a két oldal, vagy hát leginkább ugye akkor még két oldal volt, megpróbálta kisajátítani magának, mindenki megpróbálta valamilyen szimpatizásnak beállítani, de nem nagyon sikerült. Ugyanakkor azok az elemzés... a valaki önálló gondolkodó, és annyira milyen vannak a gyökerei. Mint mondtam, a Debreceni civisségben épp úgy, mint, a, mint az európai liberális gondolkodásban, őnek, ő nem címkékben gondolkodott. Nem címkékben gondolkodott, mint ahogy rettenetes számomra az, amikor kezembe veszem olykor a lányom ilyen-olyan-amolyan tankönyvét, és címkéket látok szétsénylik, hossútok, tettőszik, stb. mellett. Cím, itt nincsenek címkék. Vagy legalábbis azt hiszem, hogy avval nem megyünk semmire. Nem, nem címkékben. De... Mennyire foglalkoztatta őt az, hogy az a két-három év, amiben lehetett bízni, hogy elindítja Magyarországot azon az úton, eh, amit 90 után elképzeltek, hogy majd hogyan fog kilőni az ország, és kezdődik el annak a nem tudom hány évnek a hagyománya, amit nem angol lesz, hanem magyar gyab. Tehát, hogy Mennyire hatott rá az a Magyarország amely hát le lehetséges, hogy elindult ezen az úton, de ha elindult akkor biztos, hogy nem egy egyenes útat választott Erre ő azt mondta örök optimistaként ha tetszik, utópistaként gondolkodóként és beszélgető partnerként, hogy ez természetes vele járulja. Amikor mi megborultunk, kiborultunk, hogy de hát ezt nem lehet, nem ezt, anyám én nem ezt a akartam, azt mondta, hogy lehet de ez vele járója. Ez ilyen. Tanuljuk. Azt mondta azon a nevezetes parlamenti meghallgatáson, ahol először éreztem azt, hogy a rendszerváltás után is egy indulat jön elő. Olyan dühöt indulat, ami azok egyre többször, egyre gyakran, és ma már napjaink része. De azon a parlamenti meghallgatáson mosolyogva tudta azt mondani, hogy semmi baj, ez velejárója. Így alakul ki a demokrácia. Így. Bérben, mocsokban, indulatban, szépségben, mindenben. Nem azt mondta, hogy Úristen, most itt baj van, baj lesz. Azt mondta, hogy természetes belejárója, mint hogy az is természetes, hogy nem törődünk bele, hanem fölvesszük a kesztyűk. És napra-nap harcolunk azért, hogy a demokrácia szüvesedjen. Nem. Tehát ő nem ítélte meg végletesen ezeket a e, e, dolgokat. Ő mindig hitt abban, vagy legalábbis nekem ez volt a benyomásom, hogy mindig hitt abban, hogy lehet jobbítani, mindig meg lehet találni egy újabb utat, egy újabb utat. Mennyire volt ez... fontos az, hogy ezt az életet úgy élte, hogy nagyon hosszú ideig, talán végig, e, hát nem végig, hanem az élete második felében végig ingázott nyugat európai illetve Amerika és Magyarország között? Én hihet az ingázás aztán nagyon, nagyon fontos volt. Nagyon fontos volt az, hogy tanár lehessen. Ugye nagyon sokáig Magyarországon nem lehetett tanár. Ugye a rendszerváltásig nem lehetett tanár, mert, mert bárhol lehetett egyetem, tanár, csak Magyarországon nem egy ilyen gondolkodó. Később ugye jött a televízió, tehát konkrétan a gyakorlatba tette át a tudását, és aztán utána is inkább, inkább külföldön tanított, de neki nagyon fontos volt a tanítás. Fontos volt a tanítás és fontos volt az is, hogy közben kinti könyvtárakban kutathasson és újabb és újabb gondolatokkal töltődhessen fel és újabb és újabb élményekkel. Én, én azt gondolom, hogy emlékszel a, a, a 17. században, amikor a CS legényeknek az, egy, az akkori egyetemre járok, hogy bejárták Európát. Tehát valaki nem kapott se, se doktori címet, se mesterlevelet, ha ha nem be Európát, ha nem volt tapasztalat. Nekem az ott az érzésem, hogy, hogy, hogy elemér, aki mesterek mestere volt, újabb és újabb mesteri, mesterleveleket szerzett, de az az állandóan nyitott szemmel volt a világba. Neki, neki el kellett menni a világba, de, de ugyanilyen nyitott szemmel állt fel a szörzbeszkájára viharban a Balaton mellett. Ez érdekes, mert ugye most nem ilyenfajta viharról rendesen vincszerfőzött? Igen. Csak visszatérve arra az időszakra, azért az nagyon példamutató volt, ahogy egy pillanatra se állt ki abban az időszakban, amikor, hát azért te is windsurfersztél viharos tengeren, csak az éppen nem a Balaton volt. Igen, ő nem, nem szokott kiállni senki meg nem az a típus. Nem az a típus. Nem tudom, nem tudom, hogy hány barátja volt, és voltak barátai, voltak nagyon közeli barátai. Sose próbáltam magamat besorolni, hogy hol állhatok ebben a hierarchiában, szerű volt vele lenni. Nagyon jó volt, amikor, amikor voltak olyan évek, hogy naponta együtt voltunk, és nem éreztem azt, hogy megszokott volna bármi és ha voltunk együtt. Nem, ő nem állt ki azt hiszem, hogy ha, ha őt elárulta valaki, az a sem állt ki, hanem azt is megpróbálta megérteni. Ha meg nem árult el valaki, és én sem, sosem árultam ő, akkor meg pláne nem állt ki az ember. Zárásként azt kérdezem, épp a megértés kapcsán, hogy mennyire volt ezzel, az, teljesen érthető volt, amit mondtál, ezzel együtt azt kérdezem, hogy te vagy a doszt volt Béla, csak most mondok embereket, akikről tudom, hogy nagyon hosszú időt töltöttek el, nem összehasonlítható a te együttléted vagy a bélái. E ő is eszembe jutott, amikor arra gondoltam, hogy kiemlékezhetne vissza, hogy ennek egy egészen hihetetlen kalandja volt a hankissal. Tehát, hogy mennyire maradt Magyarországon ő, és természetesen most 2015-ből nézek vissza felé, ami igazságtalan, megértetlen. És aztán szándékosan azt mondom, hogy megértetlen zseni, azt mondom, megértetlen. Én abban reménykedem, abban hizegek az életnek, a sorsnak, hogy nem maradt meg értetlen. Azt gondolom, hogy, hogy rengetegen értettek meg általa ö, dolgokat. Azt a példáját, amit ugye az emberi kalandban leírt, amikor a kukát kitették az asztaligál, és hogy kiviszi el a kukát, vagy kikerül ki, vagy mi történik. Ugye ez a nagyon-nagyon híres példa. Ezt mindenki ismer, és mindenki tudja, és fogalmas hogy van kis Örülök, hogy hallottal a őszintén sajnálom az apropót. Én is köszönöm. Szépen. Én is köszönöm szépen. Bányai gáborral. Hagyemén halála kapcsán beszélgettem. Göröpont kukas. És most közéleti Háttérmagazin. magazin. Főszerkesztő Fialajános. János.